Bueno, gaur, Baila Olizeko, Espainiako Copako lasterketa izan dugu. Lengo azte buruan onturren egon ginen, eta, bueno, hamaru e, garen posto alertu nuen. Liderra, bueno, e, galdo nuen. Bigaren postoan zen nengo generalean, eta azte buruan etan askokin, etortzen ginen, talde on batekin eta espero ben nuen... Bueno, Garaipen alo hartzea bagekin e, zaila zela, baina, bai, e, lidera hartzea bai, eta intentzi horrekin atela gara. Bukaeran ondo sentitu naiz, karrera gelditu digute zeu ambulianti gabe gelditu gara, eta horti bukarara e, a tope joan gara. Ekipoa kriston lan egindu, azkeneko kilometrotan niri aurrean usteko eta azkeneko hilunio metrotan indarrekin ikusi naiz, zutiharri nahi biziketan eta dena eman dut, karaipena lortu dut eta hori ez naiz sinisten egin duguna, lidertzare lortu dugu eta Gora inurren gaste buruan ja pentsatzen ari gara. Ba.